A huszonnegyedik fejezet Ábrahám pedig sok napot megélt öreg ember volt, És az Úr mindenben megáldotta őt. És mondta Ábrahám háza legidősebb szolgájának, Aki egész vagyona fölött állt, Tedd a kezedet a csipőm alá, Hogy megeskesselek téged az Úrra, Az Istenére és a földistenére, hogy nem veszel feleséget a fiam számára a Kánaániták lányai közül, aki között lakom. Hanem elmégy a szülőföldemre, a rokonaimhoz, és onnan hozzál feleséget a fiam Izsák számára. A szolga válaszolta, ha az asszony nem akar velem jönni erre a földre, vissza kell -e vinnem a fiadat arra a földre, ahonnan te kijöttél. Ábrahám mondta, vigyázz, nehogy valaha visszavidd oda a fiamat. Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és születésem földjéről, aki beszélt hozzám, és megesküdött nekem mondván, utódodnak adom ezt a földet, ő maga küldi angyalát előtted, és feleséget hozol onnan a fiamnak. Ha pedig az asszony nem akar követni téged, akkor nem kötelez az eskü, csak a fiamat vissza ne vidd oda. A szolga tehát kezét urának Ábrahámnak csípője alá tette, és megesküdött neki e dologra. Vedd hát a szolga tíz tevét urának csordájából, és minden javaiból magával vitt, és elindult. Elment, és megérkezett Arám Naharaimba, Nahor városába. És amikor a tevéket elnyugtatta a városon kívül a kutnál, este, amikor az asszonyok vizér szoktak jönni, mondta, Uram, uramnak Ábrahámnak, istene, kérlek, jöjj ma elém, és tégy irgalmasságot Urammal Ábrahámmal. Íme, én a kutnál állok, és e város lakóinak leányai kijönnek vizet meríteni. Tehát az a leány, akinek én majd azt mondom, nyújtsd ide a korsódat, hadigyan, azt feleli, így áll, sőt a tevéidet is megitatom, ő az, akit szolgádnak, izsáknak készítettél, és erről fogom megismerni, hogy irgalmasságot cselekszel az én urammal. Még be sem fejezte magában a szavakat, és íme kijött Rebeka, Betuel leánya, aki Ábrahám testvére Nahor feleségének Milkának volt a fia, és vizes korsó volt a vállán. A leány nagyon szép volt, szűz, akit férfi még nem ismert. Lement a forráshoz, és megtöltötte a vizes korsót, és ismét visszajött. A szolga odasietett hozzá, és megszólította, hadd igyam egy kis vizet a korsótból. Ő válaszolta, így áll, uram. Gyorsan levette a korsót az ölébe, és inni adott neki. Mikor az már ívott, hozzátette, merítek a tevéidnek is, míg valamennyien isznak. Gyorsan kiöntötte a korsót a vájóba, és visszafutott a kúthoz, hogy vizet merítsen. Így merített minden tevének. A szolga hallgatagon szemlélte őt, tudni akarván, vajon eredményessé teszi-e útját az úr vagy sem. Miután tehát a tevék eleget ittak, a férfi elővett egy aranykarikát, ami fél súlyú volt, az orrába tette, és két karperecet a karjára, melyek tíz sékelt nyomtak. És mondta, kinek a lánya vagy, mondd meg nekem. Van-e hely atyád házában, hogy ott töltsük az éjszakát? Ő válaszolta, Betuelnek a lánya vagyok, akit mirha náhornak szült. És hozzátette, Szalma és abrak bőven van nálunk, és hely is van az éjszakázásra. Erre a férfi meghajolt, és imádta az urat mondván, Áldott az úr, az én uramnak, Ábrahámnak istene, Aki nem vonta meg írgalmasságát és igazságát az én uramtól, És egyenes uton vezetett el engem az én uram testvérének házába. Így tehát a leány elszaladt, és otthon jelentette anyjának mindazt, ami történt. Volt pedig Rebekának egy Lábán nevű testvére, aki sietve kiment az emberhez, oda, ahol a forrás volt. És amikor látta a karikát nővérének orrában, és a karperezet a karján, és hallotta az elbeszélést, ezeket mondta nekem az az ember, a férfihoz ment, aki a tevék mellett állt a forrásnál, és mondta neki, kerülj bejjebb, az úr kedveltje, miért állsz idekint? Elkészítettem a házat neked, és a tevéidnek is a helyet. És bevezette őt a szállásra, és lenyergelte a tevéket. Szalmát és takarmányt adott a tevéknek, és vizet, hogy ő és a velejött férfiak megmoshassák a lábukat. És kenyeret tett eléje. Üszólt: Nem eszem addig, amíg el nem mondom beszédeimet. Az válaszolta: Beszélj! Ő pedig így szólt: Ábrahám szolgálja vagyok, és az Úr nagyon megáldotta az én Uramat, és nagyjá lett, és adott neki juhokat és marhákat, ezüstöt és aranyat, szolgákat és szolgálókat, és, és az én uramnak felesége, Sára, fiút szült uramnak öregségében, és neki adta mindenét, ami csak volt. És megesketett engem az én uram, mondván: Nem vehetsz feleséget a fiam számára, a kánoániak leányai közül, akiknek a földjén lakon. hanem menj el atyám házába, és rokonságomból hoz feleséget a fiamnak. Én pedig válaszoltam az én uramnak, mi lesz, ha az asszony nem akar velem jönni. Az úr, mondta ő, akinek színe előtt járok, elküldi angyalát veled, és irányítani fogja utadat, és feleséget kapsz az én fiamnak rokonságomból és atyámházából Mentes leszel az átkomtól, ha eljutsz rokonaimhoz, és nem adnak neked. Akkor mentes leszel az átkomtól. Ma tehát ide értem a forráshoz, És mondtam, Uram, az én uramnak, Ábrahámnak istene, Ha te vezérelted utamat, amelyen most járok, Íme, itt állok a forrás mellett. És a szűz, aki kijön vizet meríteni, Ezt hallja tőlem, Hadd a egy kis vizet a korsódból. Azt mondja nekem, így áll te is, és a tevéidnek merítek. Ő az az asszony, akit az úr az én uram fiának készített. Miközben csöndesen forgattam magamban ezeket, megjelent Rebeka a korsójával a vállán. Lement a forráshoz és merített. És mondom neki, adj egy kicsit innom. Ő pedig gyorsan levette a korsót a válláról, és mondta nekem, így áll, és a tevéidnek is adok inni. Ittam, és megította a tevéket. Megkérdeztem őt, és mondtam, kinek a lánya vagy? Ő válaszolta, Betuelle leánya vagyok, Nahor fiáé, akit Milka szült neki. Itt tehát a karikát az orrába, és a karpereceket a karjára tettem. Utána leborulva imádtam az urat, áldván az én uramnak, Ábrahámnak, urát, istenét, aki egyenes úton vezetett engem, hogy az én uram testvérének leányát elvigyem az ő fiának. Ezért mondjátok meg nekem, akartok-e irgalmasságot és igazságot cselekedni az én urammal? Ha másként gondoljátok, azt is mondjátok meg nekem, hogy elmenjek jobbra vagy balra. Lápán és Betuel válaszolták, az úrtól való ez a beszéd. Az ő tetszésén kívül nem mondhatunk neked semmi mást. Íme, Rebeka itt van előtted. Vedd és indulj, és legyen a te uratfiának fiának felesége, miként az úr mondta. Amikor ezt Ábrahám szolgája hallotta, a földre borulva imádta az urat. És miután elővette az ezüst és arany edényeket és a ruhákat, átadta azokat Rebekának. Értékes dolgokat is adott a testvérének és anyjának is. Ezután ettek és ittak ő és a belelévő férfiak, és ott éjszakáztak. Reggel pedig, fölkelve a szolga, mondta, Bocsássatok el engem, hogy uramhoz menjek. És válaszolt a testvére és az anyja, Maradjon a lány legalább tíz napig nálunk, S utána induljon el. Ne tartóztassátok, mondta az, Mert az úr vezérelte utamat. Bocsássátok el, hogy uramhoz menjek. Ők azt mondták, Hívjuk a leányt, és kérdezzük meg az ő akaratát. És amikor a hivott odajött, kérdezték tőle, akarsz -e elmenni ezzel az emberrel? Ő így szólt, elmegyek. Elbocsátották tehát Rebekát, a nővérüket és a dajkáját, és Ábrahám szolgáját az embereivel, jó kívánságokat mondva a nővérüknek. A nővérünk vagy... Növekedj ezerszer ezerré, és a te utódod birtokolja ellenségeinek kapuját. Így tehát fölkeltek Rebeka és a szolgálói, és tevékre szálva követték a férfit. A szolga átvette Rebekát és elment. Izsák pedig lahaj Roy kutyának a környékéről jött, és negebb földjén lakott és kiment Izsák a mezőre siratni az anyját napszáltakor. És amikor fölemelte a szemét, tevéket látott közeledni. Rebeka is fölemelte a szemét, és meglátta Izsákot. És leszállt a tevéről, és szólt a szolgának, ki az az ember, aki a mezőn át elénk jön. És mondta neki, ő a mi urunk. Erre ő gyorsan vette a fájtlát, és elfödte magát. A szolga pedig mindent, amit tett, elbeszélt Izsáknak. Ő bevezette anyjának sárának sátrába, és feleségül vette Rebekát. És megszerette őt, és megvigasztalódott anyjának halála miatt.